Jako první vystoupí Václav Němec, kterého dnes nebudu uh, už dlouze představovat jako v minulých letech. Václav Němec uh, působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a na Filozofickém ústavu. Zabývá se antickou, středověkou filozofií filozofii existence, filozofickou antropologii, filozofií práva. Uh, je autorem knih a mnoha dalších textů, angažuje se i občansky. Anna vystoupil, pokud vím dobře, asi čtyřikrát. Minimálně čtyřikrát v poslední A to letech. A předávám slovo. Děkuji. Tak jo, tak děkuji za laskavé uvedení. Já jsem teda zareagoval na objednávku, respektive na to téma, které bylo letos zvoleno pro filozofickou školu, a to je teda téma lži, což je takové zajímavé, atraktivní téma, jistě atraktivnější než třeba pravda. A, a rozhodl jsem se, že se zaměřím na takový zvláštní vztah, který existuje mezi lží a ideologií, takže to by mělo být téma té mojí přednášky, i když občas i ta pravda tam někde tak jako probleskne, ale nebude to úplně teda hlavní a stěžejní téma. Jinak byste k tomu měli mít handout všichni, jo, tak já se budu odvolávat na ty texty, nebude čas, abych je všechny tady četl, tak si nad nimi pak můžete případně meditovat později. Ale dělám teda výjimku určitě jednu a přečtu ten první text. Já jsem, já jsem na úvod vybral totiž text, který z textu, který znáte všichni určitě, to je esej Václava Havla moc bezmocných. To je ten text číslo jedna na vašem handoutu, tak já ho tady teď přečtu. V tom textu se říká, ideologie jako onen alibistický most mezi systémem a člověkem, tam se Havel odvolává na něco, co už vysvětloval, Zakrývá propast mezi intensemi systému a intensemi života. Je to jakýsi svět zdání. Který je vydáván za skutečnost. Posttotalitní systém se dotýká svými nároky člověka téměř na každém kroku. Dotýká se ho ovšem v ideologických rukavicích. Proto je život v něm skrz, naskrz prorostný tkání, přetvážky a lži. Moci v zajetí vlastních lží proto musí falšovat. Falšuje minulost, falšuje přítomnost a falšuje budoucnost. Falšuje statistické údaje. Předstírá, že nemá všemocný a všeskopný policejní aparát. Předstírá, že respektuje lidská práva. Předstírá, že nikoho ne, nepronásleduje. Předstírá, že nic nepředstírá. Člověk nemusí všem těmto mystifikacím věřit. Musí se však chovat tak, jako by jim věřil, nebo je musí aspoň mlčky tolerovat, anebo musí aspoň vycházet dobře s těmi, kteří jimi operují. Už proto však musí žít ve lži. Nemusí přijmout lež. Stačí, že přijal život s ní a v ní. Tolik citát z Václava Havla. Ten, ten citát jsem nepřekvapivě samozřejmě vybral, mimo jiné proto, že spojuje velmi úzce ideologii a lež. A přitom zároveň problematizuje obvyklé a zjednodušené představy, které máme někdy i ve filozofii, bohužel o pravdě a nepravdě, respektive opravdě pravdě a lži. O nepravdivosti či lži jsme zvyklí, stejně jako o jsme zvyklí uvažovat většinou na rovině jednotlivých soudů či výpovědí, což už je takový zlozvyk, který máme už od Aristotela. Že? Přitom samozřejmě předpokládáme, že zdrojem nepravdivosti jednotlivých soudů či výpovědí může být i omyl. V takovém případě nehovoříme o lži, ale spíše o nesprávnosti daných výpovědí či soudů. O lži mluvíme většinou tam, kde se jedná o záměrné zakrývání či zastírání skutečnosti či pravého stavu věcí. Přičemž obvykle předpokládáme, že mluvčí, ten, který lže, ví, jak se věci ve skutečnosti mají. Citát z Havla však tyto jednoduché představy komplikuje. Především nemluví o lži jako o něčem, co by se týkalo pouze jednotlivých výpovědí či soudů, či dokonce výpovědí jako takových, nebož spíše celkového pohledu na svět a dějiny, a dokonce i způsobu lidského života. Hovoří zde o životě velži jako o jakémsi negativním protěžku k životu v pravdě. Zároveň charakterizuje lež jako něco, co člověk nejenom záměrně tvoří, ale do čeho se také zaplétá, i když to sám tvoří, a do čehož zajetí vlastně upadá, byť jde vlastně zároveň o jeho vlastní vítor. Já se v svém příspěvku zaměřím právě na fenomén ideologie z hlediska jejího spojení s nepravdivostí a lží, jak je naznačen v tom Havlově citátu. Ideologii představím jako zvláštní případ, kdy se nepravdivost a čilživost netýká jednotlivého soudu či povědi, nýbrž, kdy je nepravdou čilží zasaženo myšlení člověka ve své celkové struktuře a jeho prostřednictvím pak i lidský život a život společnosti. Přitom se pokusím ukázat, že fenomén ideologie souvisí se skutečností že lidské myšlení je zakořeněno v lidském bytí věc, s jeho sociální strukturou, mocenskými poměry, které myšlení do značné míry určují a ovliňují a různými způsoby ohýbají či pokřivují působením svých gravitačních sil. Ten termín ideologie, jak se dnes užívá v běžném diskursu i v sociálních vědách, je pro něj typické, že se vyznačuje takou ambivalencí nebo vystupuje nejméně ve dvou základních významech. První z těchto významů implikuje negativní hodnocení. V souhledu s tím se hovoří v této souvislosti o tzv. hodnotícím, kritickém nebo přímo negativním pojmu ideologie. Termín ideologie v tomto smyslu označuje myšlení, které je falešné, nepravdivé či vadné a které podává pokřivený obraz o skutečnosti. Obvykle se přitom hovoří o myšlení převráceném, či iluzorním, o falešně strukturovaném vidění, skutečnosti a tak dále. Tento negativní pojem ideologie v zásadě má svůj původ v Marxově pojetí ideologie jakožto falešného vědomí. I když jeho užití v sociálních vědách je dnes pravidla oproštěno od specifických souvislostí Marxovy vlastní teorie, zejména té jeho teorie odcizení, se kterou je ten pojem ideologie jakožto falešného vědomí u Marxe spojen. Jakoli ta Marxova vlastní teorie odsizení sníše jeho pojetí ideologie spojeno je velmi problematická, ten jeho pojem falešného vědomí znamenal významný objev nebo náhled. Totiž znamenal náhled, že může existovat pokřivené vědomí a myšlení, které má svůj kořen ve skrytých zájmech, jež mohou být dokonce pro samotný myslící subjekt zasažený ideologií nevědomé, nebo alespoň nescela vědomně reflektované. Takto toho pochopaným termínem ideologie není míněno nesprávné či milné myšlení v jakémkoliv smyslu. Spíše se jedná o specifický příklad falšného myšlení. Jehož příčina netkví v pouhé myšlenkové chybě či omylu. Ale ve více či méně skrytých zájmech, jimž tento světonázor slouží a jejichž jakýmsi instrumentem, aniž by ovšem tyto skryté zájmy musely být pro příslušný myslící subjekt zcela vědomé a průhledné. U ideologie v tomto smyslu se předpokládá, že jí vlastně nejde o adekvátní popis či výklad skutečnosti, nebož naopak o více či méně vědomé či dokonce nevědomé zkreslení či zastírání faktického stavu, jehož důsledkem jsou i chybná a pokřivená hodnocení. Proto k výpovědím takto pochopené ideologie nepřistupujeme tak, že bychom se snažili přímým rozuměním pochopit i sdělovaný obsah, když od počátku s jistou nedůvěrou či podezřením. Francouzský filozof Paul Riker, kterého tady taky budu za chvíli citovat, tak ten dokonce hovoří o jakési hermenotice podezření. Která, kdy přistupujeme vlastně k nějakým výkladům, primárně vlastně s pochybnostmi o pravdivosti jejich, a jejich sdělení a hledáme za nimi vlastně nějaké skryté zájmy. To se týká ten text Číslo dva, který tady si dovolím přeskočit z časových důvodů. Zároveň je třeba zdůraznit, že ideologie v tomto smyslu neznamená nějaké dílčí, falešné či milné představy, názory a výpovědi jednotlivce týkající se určité parti partikulární záležitosti či oblasti. Mýbrž jde spíše o celkový pokřivený pohled na svět, o celý soubor falešných názorů na svět a na společnost, či mohli bychom říct si trošku staromodně o falešný světonázor. Ideologie není jednotlivá myšlenka či názor, nebož celá myšlenková soustava či systém. Sociolog Karl Mannheim, kterého cituji v tom textu číslo 3, v této souvislosti hovoří o totálním pojmu ideologie, čímž, což samozřejmě neznamená nutně totéž, co ideologie totalitární, o které ale taky ještě bude řeč. Protože ideologie se právě netýká pouze nějakých dílčích myšlenek či názorů, nýbrž je právě něčím, co zasahuje a určuje celou, čili totální strukturu vědomí. Jednotlivé falešné či mylné myšlenky a výpovědi jsou pevně propojeny s touto celkovou strukturou vědomí, již právě, již právě určuje ten systém ideologie a vydůstají z ní. Proto je také tak obtížné, ne přímo nemožné, přesvědčit vědomí zasažené ideologií o nepravdivosti jednotlivých jeho názorů. Právě tím, že se pokoušíme vyvracet ta jednotlivá nepravdivá tvrzení. Možná znáte ten um, krásný výrok od Woodyho Elena, který říká, nepřesvědčíš člověka, který neví, o čem mluví. To je pocit, který často máme, když hovoříme s někým druhým. A v tomto případě bychom to mohli interpretovat tak, že ten člověk neví, vlastně, z jakého světonázoru mluví, jakým světonázorem je zasažen, jakou ideologii je zasažen a jeho vlastní předpoklady pro něj, byť se mu jeví samozřejmé, tak mu vlastně nejsou, nejsou průhledné a neví, že vlastně pocházejí z nějakého třeba ideologického výkladu skutečnosti. Z tohoto důvodu se také podezření či obvinění z ideologičnosti netýká jednotlivých názorů či výpovědí odpůrce, nebož celého jeho světového názoru. Nad nímž je právě obviněním z ideologičnosti vznášenota z ní. Již zmíněný Karl Mannheim přitom zároveň zdůraznuje sociální podmíněnost ideologie. On zdůrazňuje, že ta myšlenková soustava, kterou označujeme termínem ideologie, souvisí s tím, že lidské vědomí je v podstatě více, než jsme si obvykle ochotni připustit, mocně ovlivňováno sociálním prostředím a sociální skupinou, jejíž je jednotlivec součástí. Včetně mocenských poměrů, do nichž je ten jednotlivec zasazen nebo zapleten. Ideologie a její kategorie či schémata proto nikdy nemůžeme pochopit z jednotlivého subjektu a jeho myšlení, nebo spíše z kolektivního subjektu, který představuje daná sociální skupina. K tomu je ten text číslo 3 od Karla Mannheima, který si opět dovolím přeskočit. Když Václav Havel v citovaném úryvku hovoří o ideologii, má zřejmě na mysli právě tento negativní nebo hodnotící pojem ideologie. Jak ale bylo řečeno, jak zdůraznuje rovněž Mannheim v tom následujícím textu, to je ten text číslo 4, na V sociálních vědách se termín ideologie užívá ještě v jiném významu, s nímž není explicitně spojeno negativní či kritické hodnocení. Proto se v souvislosti s ním hovoří o nehodnotícím či neutrálním pojmu ideologie. Tento pojem či fenomén ideologie souvisí s tím, že myšlení každého člověka, jak už bylo vlastně zmíněno s tím, v souvislosti s tím negativním pojmem ideologie, je vázáno na jeho sociální prostředí. Povaha a obsah celkového pohledu na svět či světonázor každého jednotlivce jsou do značné míry závislé na sociální skupině či, jak říká manheim, sociální prostoru, v němž se jednotlivěc nachází a v němž je zakotven či zakořeně. To je konstatování, které platí bez ohledu na větší či menší správnost či nesprávnost, falešnost či pravdivost příslušného celkového pohledu na svět či výkladu skutečnosti, který je spojen právě s tou danou sociální skupinou. Mannheim hovoří o souvislosti mezi strukturami vědomí a situacemi bytí, které jsou ale podle něj primárně sociálně strukturované. A to lidské vědomí nikdy není nezávislé na této stru... sociálně, vlastně, mohli bychom říct, strukturované situaci bytí, jak říká Mannheim, nebož tato situace bytí lidské vědomí významným způsobem utváří a určuje. A předem ho vlastně směřuje a tlačí k určitým celkovým výkladům světa a života. Jo, to je opět ten text číslo čtyři. Omlouvám se těm, kteří nemají hand out, ale když tak třeba si ho pak nějak vypůjčte, tak platí latinské přísloví sero venientibus osa. Neutrální pojem, ten neutrální pojem ideologie, nebo ten nehodnotící pojem ideologie, který se dnes běžně užívá v moderní sociologii a sociální či politické filozofie, vlastně označuje, mohli bychom říci, obecně soubor či systém představ, ideí a hodnot, který společně sdílí určitá skupina či společnost. Jde vlastně o jakýsi kolektivní pohled na svět či světonázor určité sociální skupiny. Ideologie v tomto neutrálním smyslu představuje fenomén, který je neoddělitelně spjat s existencí sociálních skupin a společností. Souvisí s nepotlačitelnou potřebou sociální skupiny vytvářet si obraz o světě a um, o sobě samé a usměrňovat chování jejich členů. Ideologie v tomto smyslu představuje jeden ze základních stavebních kamenů či zdrojů kolektivní identity kterou si tvoří každé společenství, a kterou sdílí každý jednotlivec, který nakolik je členem té určité sociální skupiny. Pokud ideologii chápeme takto, můžeme říci, že neexistuje žádné společenství a žádný jedinec, které by byly zcela prosté ideologie. O ideologii v tomto smyslu hovoří například britský politolog Andrew Haywood v tom následujícím textovém úryvku, to je ten text číslo 5 na vašem Mentautu, který bych si tady dovolil tedy přečíst. V tom textu se říká, ideologie jsou světonázorové systémy, které pomáhají poznat a vysvětlovat svět. Je to světonázorové systémy neboli ideologie představují zásadně odlišné způsoby nazírání na svět. Ideje a ideologie především poskytují stanovisko, z něhož se svět poznává a vysvětluje. Lidé nevidí svět takový, jaký je, ale přes závoj zakořeněných názorů, přesvědčení a předpokladů, či nevědomě, vědomě či nevědomě si každý hlásí k nějakému souboru hodnot a myšlenek, které řídí jeho chování a ovlivňují jeho jednání. Ideologie mohou vystupovat i jako sociální tmel, který poskytuje společenským skupinám a vlastně celým společnostem soubor sjednocujících hodnot a názorů. Přitom je ale třeba říci, že oba ty významy nebo pojmy ideologie, které jsem tady velmi stručně nastínil, se navzájem nevylučuje, nevylučují. nevylučují jo? Jak zdůrazňuje již zmíněný francouzský filozof Paul Ricoeur v tom následujícím úryvku: ideologie, jakožto převrácené či falešné vědomí, způsobené nějakými nevědomými, nebo alespoň vědomě nereflektovanými zájmy a zároveň sloužící k zahalování těchto zájmů, nelze vlastně vysvětlit a pochopit. Pokud nejprve neporozumíme ideologii v tom neutrálním smyslu ještě je fenoménem neoddělitelně spojeným s každou sociální skupinou. Potud že sociální vztahy obecně a mocenské poměry zvláště jsou vždy do značné míry symbolicky konstituovány a zprostředkovány. To jest prostřednictvím nějakých symbolů, symbolických výkladů a tak dále, které si lidé právě tvoří v té své nebo o své sociální existenci. Tady můžeme říct si srikárem, že ty obě ideologie, nebo oba ty pojmy ideologie, ta ideologie v negativním smyslu a ideologie v neutrálním smyslu, nejsou nějaké nesouvisející fenomény a nepředstavují dva zcela odlišné pojmy či významy. Nýbrž mají spolu úzkou souvislost. Jaká je tahle souvislost? Podle Rickera lze tuto souvislost předběžně charakterizovat tak, že ideologie v tom negativním smyslu představuje patologickou nebo zvrácenou, teď to, to začne být zajímavé, protože budeme mluvit o perverzích myšlení, e, e, vlastně perverzní e, podobu ideologie v neutrálním smyslu. Jo, Jinak řečeno, ideologie ve smyslu pokřiveného či falešného vědomí nepadá z nebe, ale představuje více či méně odcizenou nebo zvrácenou formu, tedy perverzi fenoménu, který má i svou no, relativně normální e, podobu a jehož existence, jak už bylo řečeno, je neoddělitelně spojená nebo neodělitelná od jakéhokoliv lidského společenství. Proto právě Richard zdůrazňuje, že objasnění souvislosti teologie, ideologie, promiňte, to je takový uh, freudovský podřek, neutrálním smyslu s jejími zvrhlými či patologickými podobami nám může podstatně na pomoci při pochopení toho, uh, jak je vůbec možný vznik něčeho takového, jako je ideologie v tom negativním nebo nebo v tom zvrhlém slova smyslu, tedy ideologie jakožto falešné vědomí. O tom hovoří Ricker právě na tom textu číslo 6, který máte také na vašem handoutu, ten by si také dovolil přečíst. Ricker zde říká, jo, je to z jeho zajímavého textu ideologie a kritika ideologie, ve skutečnosti není nijak samozřejmé, že ideologie představuje výlučně negativní fenomén, že je tedy pouze něčím takovým jako falešným vědomím. Kladem či převrácením skutečnosti způsobeným nevědomými zájmy, které se sami odvozují z přináležitosti vládnoucí třídě. Taková ta marxistická zhruba definice. Tato definice ideologie jako falešné představy, která směřuje k zahalování zájmů, by mohla tvořit finální bod popisu, avšak jistě není jeho adekvátním východiskem. Člověk totiž neporozumí tomu, jak se stane možnou falešná představa, jestliže nejprve nepochopí představu obecně. To je strole a postavení představy reprezentace v rámci obrazu který si lidé tvoří o své sociální existenci. Musíme se proto vrátit od předvrácení a falšování zpět původnímu fenoménu symbolu, jehož perverzí je falešné vědomí. Paul Ricker v tom svém textu a kritika ideologie podává velmi zajímavou, pronikavou analýzu takto vlastně neutrálně pojaté ideologie, která má tedy ta analýza, kromě jiného tu přednost, že umožňuje sledovat jak se z ideologie, jakožto fenoménu, který charakterizuje každou sociální skupinu, tedy z té neutrálně vlastně pojaté ideologie, jak se mohou zrodit zvrhlá patologické formy ideologií? Podle Rikéra má ideologie v tom neutrálním smyslu dvě základní funkce. Jednou z nich je funkce integrační. Jde o to vlastně zajistit sounáležitost a loajalitu každého člena se společenstvím, jehož je součástí. Druhou základní funkci ideologie je funkce legitimizační. Uh, jde vlastně o to ospravedlnit a legitimovat uh, systém rozdělení rolí a danou společenskou hierarchii, uh, zejména systém vládnutí. Ricker um, nejprve uvádí několik základních rysů, jimiž se podle něj každá ideologie vyznačuje a které souvisí právě s její integrační funkcí. Pro naše potřeby postačí zmínit pouze následující čtyři, které jsou uvedeny na těch následujících uh, citátech uh, z Rickera říká, on nech tam vypočítává pět, tak se nenechte zmást, že on hovoří třeba o třetím a já budu hovořit o druhém, no, protože ten první, si dovolím tady přeskočit, není tak důležitý. Ten první rys, který on zmiňuje, bychom mohli nazvat ideologie jakožto ospravedlnění a rozvrh. Co tím Ricard myslí? Jo, on vlastně ukazuje, že ideologie je jakousi původní hybnou silou ve společnosti, která vlastně poskytuje motivy a dává impulzy pro sociálně prospěšné nebo společensky integrované jednání. Žádná sociální skupina zároveň není statickou veličinou, nejbrž je dynamickou skutečností, jejíž existence závisí na jednání jedinců, členů té společnosti, právě v jejím prospěch, tedy ve prospěch té sociální skupiny. Podobně jako je pro naše individuální rozhodování a jednání důležitá motivace, tak i naše sociální či sociálně integrované chování musí být nějak pozitivně motivováno. Žádná společnost nemůže stát pouze na systému sankcí. Jako zdroj motivací k jednání ve prospěch sociální skupiny, do jisté míry funguje právě ideologie. Funkcí ideologie tak není pouze zprostředkovávat obraz. Děkuji za hezké podmalování melodii. Začíná to být melodram. Uh, jako zdroj motivací jednání ve prospěch sociální skupiny do jisté míry funguje právě ideologie. O funkci ideologie tak není pouze zprostředkovávat obraz o určité pospolitosti, ale zároveň musí mít sílu motivovat rozhodování či rozvrhování a jednání jednotlivců, které je v zájmu celkové. To ideologii či, činí tak, že nejenom dává impuls pro rozhodování či rozvrhování takového jednání, ale zároveň tím, že takové rozhodování a jednání ospravedlňuje. Aby ideologie motivovala k jednání ve prospěch určitého společenství, snaží se proto probůjčit i s přitažlivost této skupině či společenství v očích jedinců, kteří jsou jeho součástí a ukázat, že tato skupina je právě taková, jaká je. Jinak řečeno, ideologie musí prostředkovat výrové správnost a nutnost jednání podniků a institucí určitého společenství. Proto má ideologie sklon podávat jednostranně pozitivní či idealizovaný obraz o tomto společenství. Jo, to je ten text číslo sedm na vašem mentaltu, který si opět dovolím přeskočit. Druhý z těch rysů, který bych tady chtěl vyzvihnout z těch pěti rikérových, bychom mohli označit možná zjednodušení, jako zjednodušení a schematizaci. Cenu, kterou ideologie platí za tu dynamiku, o níž jsme právě hovořili, je obecně její nepotlačitelná tendence ke zjednodušování a schematizaci složité skutečnosti. Ideologie je podle Ricchera zjednodušujícím hrubým rastrem, který zprostředkovává nejenom celkový pohled na nějakou skupinu, většinou její idealizovaný obraz, který si o sobě vytváří ta skupina, nýbrž nezřídka též celkový pohled na svět, na dějiny. Ideologie, jak již bylo řečeno, vlastně zprostředkovává určitý světonázor a to světonázor vždy do jisté míry zjednodušený. Jinak by totiž nemohli plnit tu svoji integrující a zároveň motivační funkci. Ideologie totiž získávají svou účinnost a dynamiku tím, že se jejich ideje stávají míněními lidí, to, co nejvíce lidí. Proto se v nich obětovává přísnost a kritičnost myšlení, aby se vystupňovala jejich sociální úsobnost. Ideologie tedy nesprostředkovává vědění, k němuž patří kritické myšlení, ale spíše mínění či přesvědčení. Jo, tedy podle Rechaera vlastně ideologie odpovídá v té dichotomii doxa epistéme platonské tomu, čemu říká Platon doxa. Um, proto se ideologie rády vyjadřují v maximách, sloganech, heslech a tak dále. Svoji integrační a motivační funkci může totiž ideologie plnit jen tehdy, jestliže odpovídá průměrné kulturní a mentální úrovni skupiny, již se týká. A jestliže tento průměr nepřekračuje. Jo, lepší ještě se trefovat do toho podprůměry, to zabírá, spíše. Schematismus, zjednodušení, idealizace, klíčovitost jsou charakteristické rysy ideologií, jež mají zajistit společenskou účinnost ideí, které ideologie zprostředkovávají a distribuují ve společnosti. To se týká ten text číslo 8 na vašem handoutu. Třetí rys, který bych tady chtěl vyzdvihnout, bychom mohli nazvat ideologie, není tematická, nýbrž operativní. To je na první pohled trochu záhadné, ale vysvětlím to. Významným rysem ideologie je dále skutečnost, že její výkladový kód je spíše něčím, co lidé obývají a v čem žijí. Ideologie jsou spíše něčím, v čem či z čeho lidé určité sociální skupiny myslí, než teorií či koncepcí, kterou vědomě vytvářejí. Jinými slovy, ideologie jakoby operuje a působí za našimi zády, nebo to osobně, a skrze nás, aniž bychom ji většinou vůbec výslovně tematizovali a uvědomovali si, že z ní a v ní myslíme. Ideologie je pro nás samé, kteří z ní myslíme, do jisté míry neprůhledná. Je to, jako by v nás myslel někdo jiný. A my vlastně nevíme, kdo, respektive většinou si ani neuvědomujeme, že v nás myslí někdo jiný. A tak omylem pokládáme sami sebe za původce většiny svých myšlení a názorů, které pak často o to vehementněji hájíme. Um, to se ukazuje v různých diskusích. Že? Um, doufám, že ne tady na filozofické škole. <laughs> um, tato vlastnost souvisí se skutečností, že pro lidskou, lidské individuum a ještě spíše pro určitou skupinu není možné formulovat, tematizovat a učinit výslovným předmětem myšlení vše, z čeho ve svém jednání vychází a co toto jednání e, motivuje. Člověk si nikdy nemůže zjednat plnou vládu nad vlastním myšlením a učinit své vlastní vědomí. Pro sebe samého, cel transparentním a průhledným. To je něco, co v dobré tradici Hermeneutiky zdůrazňuje třeba proti té novověké dechartovské tradici, která se domnívá, že vědomí je samo pro sebe v reflexi průhledné. Právě ideologie, již je jedinec zakořeněn v kolektivním vědomí určité ospolitosti, tvoří onu vrstvu lidského vědomí, vůči níž je velmi obtížné zaujmout kritický odstup a projasnit je světlem reflexe. Tato nekritičnost a neprůhlednost ideologie je rubem, její schopnosti prostředkovat uh, účinně sociální uh, poselství. Čtvrtý, uh, toho se týká tedy ten text číslo devět jo, na vaše mentaltu, který opět předskočím. Čtvrtý a poslední rys, který bych tady chtěl vyzbyhnout, uh, před námi vystane, uh, když se zaměříme na to, jak se ideologie projevuje z hlediska plynutí času. Tento rys ideologie můžeme charakterizovat jako tendenci k setrvačnosti, či zaostávání za proměňující se skutečností. Ideologie je schopna přijímat nové pouze na základě typického. To neoddělitelně souvisí právě s tou její zmíněnou tendencí ke zjednodušování a ke schematizaci. To, že ideologie nezbytně schematizuje a zjednodušuje složitou skutečnost, z časového hlediska neznamená nic jiného, než že se upevňuje zatímco skutečnosti a situace se mění. Tím, že převádí nové na typické a minulé, však redukuje a omezuje spektru možného které se otevírá před jedinci a společností s plynoucím časem a s přicházející budoucností. Tato setrvačná tendence ideologie se pak uplatňuje vůči skutečnostem, které nemohou být asimilovány, prostřednictvím vůčích schémat ideologie a vede tak k isté netoleranci vůči novému a jinému, často vůči menšinovým či okrajovým jevům a skupinám, které se tak alespoň jeví v té dané situaci. Každá skupina či společnost má svoji mes, za kterou začíná oblast toho, co již nelze tolerovat. Tato leží tam, kde to nové ohrožuje možnost skupiny znovu rozpoznat a nalézt sebe sama, neboť boří její schematizmy, právě ty ideologické schematizmy. Do toho se o tom hovoří Riker v tom textu číslo 10 na vašem Mentautu, který si zde opět dovolím přeskočit. Jak bylo řečeno, ty výše uvedené základní ryse ideologie souvisí se její integrační funkcí. Ahle integrační funkce ideologie je ovšem podle um, Ricera neoddělitelně spojena ještě s jinou základní funkcí, kterou jsme také zmínili a která souvisí s tím hierarchickým uspořádáním sociální skupiny. Existence historicky daného společenství je vždy závislá na tom, že je schopna rozhodovat. Odtud pochází fenomén autority či vládnutí, který je v nějaké podobě vlastní každé sociální skupině. Nakolik má každá společnost svůj systém organizace, řízení či vlády, je úlohou ideologie právě interpretovat a ospravedlnit vztah k autoritám systém vládnutí. Každá moc usiluje o legitimaci a politické systémy se liší způsobem této legitimace moci. Každý nárok vládnoucí skupiny na legitimitu přitom odpovídá víře individuí v tuto legitimitu. Zároveň ale platí podle Rikéra, že vztah mezi tímto nárokem, který vznáší autorita a uznáním tohoto nároku, tedy vírou v legitimitu moci, je jakýsi nesymetrický a nesouměrný vztah. Nárok, který vychází od autority, je vždy větší než víra, s níž se je tato autorita přijímána. Vždycky ta poptávka té moci po té legitimizaci nebo legitimitě nebo té víře těch individuů je větší, než co ta individua mohou a chtějí nabídnout. Tedy vlastně mezi nárokem moci a uznání autority a vírou individuí v jeho to lze vždy pozorovat jakousi nesouměrnost mezi poptávkou, můžeme-li to tak říct si tedy ekonomicky, mezi poptávkou po legitimitě a nabídkou, nabídkou té víry. Autorita vždy požaduje více, než může víra členů sociální skupiny nabídnout. V tomto smyslu se ideologii jakožto ospravedlenění autorit stává nástrojem moci, jen slouží k vyrovnávání nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou v tomto smyslu. Právě proto je nejrizikovější rys ideologie, právě toto je nejrizikovější rys ideologie, neboť právě zde se rodí zastírající či mystifikující funkce ideologie. K tomu je ten text číslo 11 na vašem handoutu. Doufám, že ještě stíháte sledovat můj výklad, já se snažím hovořit rychle, protože jsem se až tady dozvěděl, že to mám stihnout ve 40 minutách. Um, Rikerova analýza ideologie nám umožňuje nahlédnout, že i ideologie v neutrálním smyslu se vyznačují jistými problematickými rysy, jako je a priorní ospravedlňování a idealizování daného společenství, zjednodušování, schematizace a kličovitost, neprůhlednost a absence kritického odstupu, setrvačnost či zaostávání za proměňující se skutečností a odtud plynoucí netolerance k novému a jinému. A konečně ospravedlňování moci a s ní spojený sklon zastírání a přikašlování skutečných poměrů. Právě tyto riskantní rysy, jež jsou vlastní každé ideologie, dokonce i ta ideologie v tom neutrálním smyslu, přispívají k vytváření světa zdání, uzavírání a vzdalování se pravdy a skutečnosti a zakládají tak možnost klouznutí k více či méně zvrhlým či perverzním formám ideologie, které se zcela otrhávají od skutečnosti a vytvářejí systémy organizované lži. Dokonce konce bychom mohli říci, že ideologie v neutrálním smyslu v sobě mají zakódovanou, zárodečnou, samovolnou tendenci k mutování, použil aktuální slovník, do patologických forem, pokud nejsou korigovány a vyvažovány. jsou ideologie ponechány sami sobě, mají sklon stále více se uzavírat ve svých zjednodušených schematizmech a setrvačnostech a stát se pouhou e, mystifikující apologií moci a zastíráním jejich pravých záměrů. To nám nasvědčuje, že existuje cosi jako kontinuální přechod od ideologie v tom neutrálním slova smyslu k ideologii jakožto patologickému jevu a že linie mezi oběma nemusí být vždy tak docela ostrá a jasná. Jo? To, co tady předvádí, mi vlastně takový jako zjednodušený výklad, ale to, s čím se setkáváme pak v realitě, může mít jako různé pochody nebo podoby přechodu od té jedné formy vlastně k druhé. Ideologie v onom negativním významu tedy není jakousi cizokrajnou chorobou která za záhadných a nevysvětlitelných okolností náhle přepadá určitou skupinu lidí nebo určitou společnost, ale přímo souvisí se strukturou každého lidského společenství a představuje pouze patologickou podobu fenoménu, který je neodmyslitelně spjat s existencí jakékoliv sociální skupiny s její společenskou a mocenskou stratifikací. Existence těchto obou podob ideologie i jejich vzájemné souvislosti, kdy druhá představuje zvrhlou podobu té první, Avšak zároveň dovádí do extrémní podoby tendence k emancipaci od skutečnosti, jež je v té první již obsažena, si byl vědom i Václav Havel, i když snad možná až příliš jednostranně vyzdihoval její legitimizační funkci o stavu k moci a přehlížel sociálně integrující roli ideologie. No to ukazuje ten následující text číslo 12 na vašem handoutu, který bych si dovolil tady opět přečíst kde se říká, ideologie jakožto mocenská interpretace skutečnosti je nakonec vždycky podřízena mocenskému zájmu. Proto má bytostnou tendenci emancipovat se od skutečnosti, vytvářet svět zdání, ritualizovat se. Tam, kde existuje veřejná soutěž a moc, a tedy i veřejná kontrola moci, existuje přirozeně i veřejná kontrola toho, čím se moc ideologicky legitimuje. V takových poměrech tedy vždycky plodí určité korektivy, zabraňující ideologii, aby se od skutečnosti úplně emancipovala. Podmínká v podmínkách totality ovšem tyto korektivy mizí. A nic tudíž nestojí v cestě tomu, aby se ideologie stále více vzdalovala skutečnosti a aby se postupně měnila v to, čím je v posttotalitním systému. Ve svět zdání, pouhý rituál, ve sformalizovaný jazyk, zbavený semantického kontaktu se skutečností a proměněný v systém rituálních znaků nahrazujících pseudo-skutečností. Pseudo Jak vyplývá z toho Hablova citátu, tendence emancipovat se, to je takový eufemismus, tedy spíš jako od um, se od skutečnosti, již se vyznačuje ideologie obecně, může být korigována pouze za předpokladu existence uh, veřejného prostoru, v němž je, um, mohli bychom říct zanou arentovou možné svobodné promluvování a jednání. Přitom je však zároveň třeba, což už Arentová tolik nezdůraznuje, aby jednání a a aspoň relevantní části společnosti, bylo neseno úsilím opravdu, Jediné, co může neustále obnovovat vztah k pravdě a skutečnosti, před má ideologie samovolnou tendenci se uzavírat či emancipovat, jak říká Havel, je v posledě svobodné, kritické a tvůrčí myšlení. Podmínkou, na níž je to myšlení usilující opravdu vázáno, je samozřejmě komunikace, protože. Ten pohled na skutečnost není nikomu dán z té jeho omezené subjektivní perspektivy, jak opět také zdůrazňuje ráda Arentová, a proto je nezbytná neustála směna těch našich subjektivních perspektiv, abychom si pak postupně tvořili skutečný kontakt se skutečností, který ale ztrácíme právě, když kde tam, kde tahle ta komunikace a to myšlení kritické a svobodné tůlčí mizí. Z tohoto důvodu také v každé společnosti náleží nezastupitelná role nezávislým intelektuálům, kteří se kriticky vztahují k idealizacím, schematismům či zjednodušením a mystifikacím ideologií a problematizují je. A protože se ideologie chápou mimo jiné a zejména filozofických témat, jak si ještě ukážeme, je tato kritika um, mimo jiné a zejména úkolem filozofie a filozofů. Samozřejmě, že ta kritická role vůči ideologiím náleží dalším humanitním vědám, ať už se jedná o historii. Která provádí třeba kritiku, schematického výkladu historických událostí, politologii, sociologie a tak dále. Ale je třeba říct, že i jiné sociální skupiny než politická společenství. Um nebo státy, například náboženská společenství, zejména třeba křesťanské církve, mají takovou tu, tento problém s těmi ideologiemi a proto potřebují vrstvu nějakých nezávislých intelektuálů, třeba, teď už to můžu říct, teda teologů, a nikoliv ideologů, kteří právě problematizují ty, ty zjednodušená schémata těch náboženských nebo církevních ideologií. Na druhé straně ale nze přehlížet a to opět zdůrazňuje Ricker na to v tom následujícím textu, že takovéto svobodné kritické a tvůči myšlení, usilující opravdu, kterou nikdo nemáme, ale kterou společně hledáme v komunikaci, se vždyž děje na pozadí našeho předchůdného porozumění a pohledu na svět, jež vyplývá střínážitosti k určité sociální skupině, k určité dějné situaci, k určité kulturní tradici a tak dále. Které předem do jistém i strukturují lidské vědomí, tedy i vědomí intelektuála nebo filozofa. Aniž by tyto vlivy jakýkoliv jedinec, tedy i ten intelektuál nebo filozof, mohl mít plně pod kontrolou. A aniž by je mohl plně podrobit reflexy. Jak zdůraznuje Ricker, tím, že přijímáme tuto přináležitost, přejímáme také vždy již nějaké sociálně a dějně podmíněné předporozumění. To je vlastně i ideologie, či ideologie v onom ideálním případě neutrálním slova smyslu. Jejich funkcí je symbolicky zprostředkovávat sociální vztahy a mocenské poměry prostřednictvím obrazu a výkladů které si lidé tvoří o své sociální existenci. Přitom podle Rikéra paradoxně platí, že čím méně si je člověk vědom, nebo si vůbec připouští obecnou podmíněnost svého vědomí a rozumění ideologiemi, tím méně se stává kritickým a sebekritickým, za to však náchylnějším nekontrolovaně a nereflektovaně podléhat všelijakým ideologickým vlivům na své vlastní vědomí a myšlení. Dokonce můžeme říci, že nevědomost o tom, že naše porozumění a sebeporozumění je vždy podmíněno ideologií či ideologiemi, v lepším případě těmi v neutrálním smyslu, nás činí bezbranými vůči manipulaci a působení různých více či méně zhoubných forem ideologií a připravuje pro ně půdu. K tomu se vztahuje ten text číslo 13 na vašem entautu, který si tady dovolím, dovolím přeskočit. Tak mě tady mezi tím usnul počítač, tak já ho probudím. Až tak máte se probudit i vy ostatní, pokud už při mém Z uvedených důvodů z uvedených důvodů žádný kriticky, tedy i sebekriticky myslící intelektuál a tím méně filozof nesmí podlehnout iluzi, že se může z ideologického rámce zcela vymanit a postavit se na si ideální neideologické stanovisko, oproštěné od veškerých předpojetostí a ideologičnosti. Každý intelektuál je současně členem určitého společenství s určitými tradicemi, a i jemu vždy určitá ideologie operuje za jeho zády, aniž by se těmto vlivům mohl zcela vymknout. Nesebe kritická iluze, že naše myšlení není ideologicky podmíněno, činí kritiku ideologie nesmírně náchylnou, stát se s velmi zvrhlou ideologií. Přesně to se přihodilo marxismu. Marx demaskoval jako ideologii či falešné vědomí takřka každý jiný myšlenkový systém s výjimkou svého vlastního, který právě považoval za to ideální již neideologické stanovisko nebo pozici. Pouze zdáným paradoxem Marxismu ovšem je, že právě ta skutečnost, že zatímco sám sebe považuje vlastně za jediné neideologické stanovisko, stal se sám základem pro jednu z velkých ideologií, zhoubných ideologií 20. století. Marxistická věda se tak sama zvrátila v ideologii, kterou lze jako ideologii hodnotit na základě jejich vlastních kritérií. Tato výrada nám umožňuje přesněji vymezit úlohu kritického a speciálně filozofického myšlení vůči ideologiím v tom neutrálním slova smyslu. Toto myšlení výslovně tematizuje kriticky zkoumá, projasňuje a kultivuje předporozumění skutečnosti, jímž vědomí zakořeněné ve své sociální existenci vždyž disponuje a které zahrnuje množství ideologických předsudků a předpojatostí, jež skutečnost často zdánlivě zjednodušují, schematizují, ideologizují, zastírají spíše než aby ji odhalovali. Kritické myšlení tak má v zásadě povahu soustavné kritické revize projasňování a kultivace vlastního um, sociálně a tedy ideologicky podmíněného i ideologicky podmíněného vědomí, které um, je plné takovýchto předpojatostí a předsudků. Tato nezrušitelná souvislost a kontinuita mezi sociálně a tedy i ideologicky konstituovaným vědomím a kritickým myšlením intelektuála by mělo být zdrojem jeho neutuchajícího bezřetnosti vůči sobě samému a jeho nejpřísnější sebekritičnosti. Rozumí se ovšem, a to je třeba ještě dodat k tomu, o čem jsme tady dosud hovořili, že ty zhoubné podoby ideologií, jak je známe z moderní dějin, nejsou nějakým spontánním kolektivním výtvorem sociálních skupin. Tyto ideologie mají své autory či výrobce a šiřitele, či distributory. Ideologie, jež dali základ různým podobám novodobých extremistických, autoritárských či totalitárních nutí a režimů, vznikají až v době, která bývá někdy označována jako věk ideologií, a již počátky sahají do 19. století. To je doba vzniku o nich velkých izmů, jako byly například nacionalismus, antisemitismus, Rasismus, komunismus či marxismus, později tež fašismus a nacionální socialismus, které do sebe ostatně asimilovaly prvky některých starších ideologií, jako byly právě třeba ideologie antisemické či rasistické. Tyto ideologie spolu začínají soutěžit o duši či mysl moderního člověka a celých společností, přičemž se nezřídka navzájem potírají a rozpoutávají mezi svými stoupenci takzvané kulturní a ideologické boje a války, které pak často přecházejí v boje a války skutečné. Všelijaká hnutí a jejich vůdcové s pomocí těchto ideologií mobilizují masy a dostávají se k moci. A pokud se jich chopí, pak se jejich pomocí u moci také udržují. Někteří autoři spojují vznik a vzestup těchto ideologií s rozpadem tradičních náboženských přesvědčení. Příkladem toho je James Gregor, od něhož jsem tam vám vybral ten následující text. Podle Gregora tyto ideologie vlastně představovaly jakési náhražkové náboženství, které se zrodilo vědomí, že lidské kolektivy a společnosti nalze mobilizovat bez určitých systémů přesvědčení, které konec konců mají náboženskou, či spíše pseudo náboženskou povahu. Gregor a další jsou proto přesvědčeni, že tyto nové ideologie vlastně představují jakási politická náboženství. To se podle nich projevuje například tím, že tyto moderní ideologie prohlašují své pravdy za absolutní, analogicky ke zjeveným pravdám tradičních náboženství. Zakladatelé a stoupenci těchto ideologií se zpravidla nezdržují prokazování pravdivosti empirických a logických složek svého systému přesvědčení, a naopak spíše se snaží vyhnout nebo zabránit pokusům o zjištění pravdivosti nebo nepravdivosti svých základních tvrzení a předpokladů. Obecně lze říci, že vůbec netolerují otevřené zkoumání a jakoukoliv kritiku. A, a, či nesouhlas odsuzují a často i sankcionují jako morální prohřešek či náboženský hřích a jakoukoliv odchylku od svých tvrzení či snahu je korigovat kvalifikují jako kacíství či odpadlictví. Celkově tak podle Gregora mají charakter náboženské intolerance. Gregor přitom pozoruje na následující paradox, ačkoliv tyto ideologie jsou často co do svého obsahu sekulární a dokonce se často tváří vědecky a odvolávají se na poznatky moderních věd, ve své formě, struktuře a funkci vykazují spíše náboženské nebo pseudo-náboženské rysy. O to se týká ten text číslo 14 na vašem handoutu, který opět přeskočím. Jakoli nepopírám, že tenhle ten popis novodobých ideologií jako politických náboženství má jistou plausibilitu, ale myslím, že mimo jiné trošku křivdí náboženství, protože, jak jsme si ukázali, vlastně i náboženství mohou mít vlastně podobu relativně neutrální ideologie a musí se zvrhávat v nějakou jako zvrhlou náboženskou ideologii hned, jo, pokud jsou korigovány. Jo, ale e, každopádně e, se mi jako adekvátnější jeví e, charakteristika těchto novodobých ideologií jako filozofického kýče. E, tyhle ideologie totiž, jak už bylo naznačeno, obsahují množství odpovědí na filozofické otázky. To znamená vlastně zjednodušených filozofických koncepcí, jo, ale často taky třeba sociologických nebo politologických nebo ekonomických a tak dále. Současně se však vyznačují tendencí zakrývat původní problematičnost, která je spjata s filozofickými otázkami a nabývají falešného zdání samozřejmosti, neboť se ztrácí vědomí jejich dějné a kulturní podmíněnosti. Jo, ty ideologie, ty novodobé často používají jako jednotlivé komponenty různé teorie svých, svých předchůdců. Kromě toho, že různě vykládají historické události, a v tomto smyslu jsou také historickým kýčem často ty ideologie, tak sugerují ideologie rovněž určitý výklad světa, člověka, společnosti a tak dále. A stejně jako kýč umění pouze parazituje na kráse a hodnota, vytvořených jinými autentickou uměleckou tvorbou, zatímco sám není skutečnou uměleckou a tvůrčí aktivitou, která by přinášela něco nového, skutečně krásného a hodnotného, není ani ideologie tvůrčí myšlením. Jehož cílem by bylo odhalovat pravdu. Nýbrž parazituje na myšlenkách a koncepcích, které byly vytvořeny jinými a užívá jich ke svým vlastním účelům a cílům. Tento charakter dosahuje své extrémní podoby v ideologiích totalitárních hnutí a režimů. Tyto ideologie aspirují na definitivní výklad světa, člověka, společnosti a dějin, to jest vlastně na totální výklad skutečnosti a tak předstírají, že poskytují definitivní a pro všechny závazné odpovědi na filozofické otázky, které ovšem bytostně mají ten charakter, tedy ty otázky, že na ně takovéto odpovědi nikdy podat nelze. V tomto smyslu se jedná o filozofický kýč par excellence, který je nejenom nevkusný, ale tež vysoce nebezpečný. Paralelu s uměleckým kýčem bychom mohli vést i e, dále, a sice v následujícím směru. Jako vlastním záměrem, který skrytě stojí za produkcí kýče, není autentická umělecká tvorba, která vlastně vyručuje nějaký vedlejší účel nebo záměr, nýbrž kalkulu, často ekonomický, stojí za ideologií v tomto smyslu kalkul mocenský. Ideologie se v tomto případě sama uzavírá jakékoliv korigující kritice, která by byla z toho na pomoci obnovení jejího vztahu ke skutečnosti a pravdě, protože už nechce pouze integrovat a ospravedlňovat, nýbrž pouze a jen ovládat. Její hlavní funkcí se stává služba vášní moci, a zastírání a ospravedlňování veškerých skutků vládnoucí moci, včetně jejich zločinů. Jedno a už se blížím tedy k závěru. Jedno z nejpronikavějších analýz této formy ideologií, kterou zacharakterizovat charakterizovat jako totalitární, podává, jak známo Hanna Arentová ve své knize, původ totalitarismu. A jen to vám přitom zdůraznuje, že tyto ideologie nenabízejí jen definitivní výklad všech historických událostí, totální výklad minulosti, ale též totální poznání přítomnosti a jakousi údajně spolehlivou předpověď budoucnosti. Tím se ale podle ní právě definitivně odtrhávají od skutečnosti, protože skutečnost, respektive jakákoliv nová zkušenost, s ní je již nemůže nic nabídnout. Zatímco se tyto ideologie odpoutávají od zkušenosti a reality, Místo toho prostředkují vlad do jakési alternativní, skryté, pravdivěj, údajně pravdivější reality, která se údajně skrývá za poznatelnou skutečností a která vládne zdánlivé rozmanitosti a zdánlivé spontaneitě událostí a věcí. Odhaluje svět skrytých sil a zákonitostí, utajených významů a záměrů, které se údajně skrývá za veřejnými událostmi a činy. V tom také spočívá i svůdnost pro mnoho lidí. Tyto ideologie nejenže mají blízko ke konspiračním teoriím, ale konspirační teorie jsou nezřídka jejich nedílnou součástí. Pro tyto ideologie je podle Arentové charakteristické, že nahrazují poznání skutečnosti, které se zakládá na nikdy nekončícím rozšiřování zkušenosti, komunikaci s druhými a neutuchajícím procesu myšlení svou jakousi železnou logičností. Nic proti logice, nevím, jestli tady někdo studuje logiku, ale, tak bych se ho nerad dotknul, jo? ale logičnost sama samozřejmě není, totož nás ideologickým uvažováním, ale svědčí o totalitární transformaci příslušných ideologií. Pro moderní ideologie na západě obecně bylo podle Arentové příznačné a přízračné, že zacházely s vědeckými hypotézami, například s hypotézou o přežití nejzdatnějšího, jakožto principu evoluce biologii, nebo s hypotézou o přežití nejprogresivnější třídy v historii, jako s idejemi v úvozovkách, které mohou být aplikovány na veškerý běh událostí a věcí. Specifičnost totalitární transformace ideologií pak spočívá v tom, že tyto ideje jsou navíc povýšeny na jakési premisy v logickém smyslu či sami sebou evidentní axiomy. Z nich může být vyvozeno vše ostatní. Právě s tou přísnou logickou konzistencí, která ale nikde ve skutečnosti neexistuje. Tím méně pak v oblasti lidských záležitostí a dějin. Tak se e, ty ideologie definitivně uzavírají skutečnosti a zcela se od ní odpoutávají. To se týká ten text číslo 15 na vašem handoutu. Nebezpečí těchto ideologií podle Arentové nespočívá pouze v tom, že lidé jejich vinou podlehají falešným názorům a falešnému vidění reality, ale v tom, že sela eliminují základní svobodu, která spočívá v podstatě myšlení a promluvání a nahrazuje jakousi svěrací kazekou železné logiky, jež potlačuje svobodu člověka na úrovni myšlení, sela analogicky tomu, jako vnější útlak potlačuje svobodu jednání. Protože však právě díky tomu tyto ideologie ztrácejí kontakt se skutečností a tedy skutečnost jim neodpovídá, musí totalitární nutí a jejich vůdci násilně přizpůsobovat skutečnost svým ideologiím. Jakmile se jednou dostanou tato hnutí k moci, přikročí tak nutně k proměňování skutečnosti v souladu se svou ideologií, což se pravidla děje právě za použití násilí a teroru. Nezbytným protěžkem a důsledkem organizované lži, kterou generují tyto ideologie, jsou tak organizovaná agrese, násilí a teror. K tomu se týká text číslo 16 na vašem handoutu. Na ideologii je podle aretové přitom v tomto smyslu je přitom nejzrádnější, že člověk, který se stane její obětí, utlačuje vlastně sám sebe. Ideologie je s formou sebe donucování myšlení. Při něm se člověk sám vzdává své vnitřní svobody. Podle Arentové se totalitní vládci spoléhají na toto donucení, jim se sam, sami dokážeme donucovat, právě protože i oni jsou nakonec odkázáni na nějakou iniciativu druhých lidí, kterou si nemohou sila vynutit násilím a terorem. Ideologie je tak nezbytným nástrojem sloužící mobilizaci lidí, které, nebo mas, které i oni stále ještě potřebují. Toto vnitřní donucování způsobuje právě tyrannie logičnosti, která je typická pro autoritářské a totalitní ideologie. Donucovací postup dedukce zde slouží k potlačení nejsvobodnější a nejvlastnější ze všech lidských činností, kterou podle Arentové představuje právě myšlení. Jež je jedině sto stále znovu obnovovat a udržovat kontakt člověka se skutečností. Ideologie má eliminovat myšlení, protože i myšlení, podobně jako jednání, znamená podle Arentové počínání něčeho nového ve světě, které je ze své podstaty nepředvídatelné a nikdo ho vlastně nemůže mít pod svou kontrolou. Ideologie tedy vlastně plní stejnou funkci jako utlaka teror autoritářských a totalitních vlád. Jejím cílem je eliminovat nejvlastnější lidskou schopnost, počínat něco nového, která je neoddělitelně spojena se svobodným jednáním. Proto ideologie, stejně jako potřeba teroru, povstává ze strachu, ze svobodné lidské iniciativy, z nepředvídatelnosti lidského myšlení a jednání, které by vládnoucí skupina předem neměla pod svou kontrolou. To se týká text číslo 17 na vašem And out Závěrem je třeba říci, že ten ideologický způsob myšlení, ale vlastně nemyšlení, který jsme si tady teď předvedli, který pěstují zejména ty zvrácené formy ideologií čele s těmi totalitárními, je jakousi karikaturou hluboké touhy člověka po jednotě, pluralitě a po jistotě v pochybnosti. Tento požadavek jednoty a jistoty je do jisté míry legitimní a spočívá v základu všeho úsilí opravdu. Avšak, Představa, že této jednoty a jistoty lze v lidském životě a v lidských dějinách reálně a jednou pro vždy dosáhnout, je jednou s forem základní nepravdy nebo dokonce lži. Touha po konečné a definitivní jednotě a jistotě je vždy předčasná a proto každá taková uskutečněná jednota a jistota představuje nepravdu či lež. Definitivní jistota musí zůstat vždy příslibem nadějí, která nese naše hledání pravdy, která ale nikdy nemůže být dějně realizována. Každá dějně nebo uskutečněná um, definitivní jistota a jednota představuje karikaturu či zvrácenou formu této touhy po jistotě a jednotě, jimž je neseno v hloubi naše hledání pravdy. Ideologický způsob myšlení současně odpovídá a vychází vstříc úzkosti člověka z neznámé budoucnosti, ze samostatného přemýšlení, z pravdy a v posled vlastně z vlastní svobody um, a z vlastní autentické existence. Skutečné samostatné myšlení a hledání pravdy totiž vyžaduje úsilí a je spojeno s nemalou námahou, jak jistě všichni víte. Ehm, Masarek říkával, že myšlení bolí že bylo, a všichni s tím máme živou zkušenost a e, někdy bolestnou. Zde ale platí to, co říká Ježíš. Kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však ztratí svůj život, nalezne je. Cesta myšlenkové námahy, hledání pravdy, tvořivého vycházení do neznámé budoucnosti, je už součástí je i vlastně neustále, neustále tvůrčí myšlení a hledání pravdy, je vlastně cestou emancipace člověka, nikoliv ale od skutečnosti, ale právě od těch setrvačností a tendencí, které ho znesvobozují a které mu brání jeho sebeuskutečnění. Jedině tak se člověk stává plně člověkem a vlastně také sám sebou, neboť my sami sobě nejsme nikdy dáněni, protože jsme sami sobě úkolem, jak zdůrazňuje třeba filozofie existence. Musíme se sami sebou stávat, vydobývat si stále znovu svoji autentickou existenci a součástí zápasu o tuto autentickou existenci je zápas o hledání, hledání pravdy. Cesta myšlenkové lenosti, sterility, strachu namáhavého hledání pravdy je cestou znesvobození, nesvobození, odcizení, odosobnění, na kterém člověk nakonec ztrácí i sám sebe. Děkuji za pozornost. Děkuji za velice zajímavou přednášku. A chtěl bych... Říct, že mám velkou radost na to rekordní účastí, která je, myslím, skutečně absolutně rekordní, A je nás tu hmm, asi přes 50. Přičemž. to všechno epidemiologické. Ne, ne, ne, ne má kapacitu o 25 větší. A, Důležil ještě, důležil jeden ještě jeden člověk je tady virtuálně, teda doufám, že nás slyší, to, abych vysvětlil, proč jsem si jim dával Pavel. ten počítač, ano. Serdečně zdraví, Pavla. A počkej, já, teda, já tě zapnu na chvilku. Já se omluvám, já jsem, já jsem, já jsem vytvořil jenom 20 těch handoutů, takže... Ano, důležil... slyšíš nás? A já jenom, jestli nechceš vyřídit ten pozdrav od Karla? Ano, jestli teda mohu, tak eh, můj bratr Karel se nechává ode mě stále informovat a srdečně vás všechny zdraví, eh, je duchem s vámi a přeje vám to nejpříjemnější pobít ve velkých osinách. Děkujeme moc, taky ho srdečně zdravíme. Ano, Informujte ho, prosím. Ano, A otevírám diskuzi k příspěvku. Uh, já, já vím, že ta přednáška se zaměřila především na to priorativní pojetí ideologie, ale musím spíš na to neutrální městvy. Určitě, určitě. Že Především říkám, že nevím, kde jsem tu myšlenku slyšel, nebo jestli na chyba přenosu, ale mají, nemají mají ideologie nějaký filtrační, ne, hierarchizační prvé efekt, kdy člověku říkají, které aspekty vnímané reality jsou důležitější a které méně. Já vím, že jsem to s teda myslím, že jsem to v souvislosti s ideologiemi slyšel, ale nevím, jestli je to nějaká legitimní myšlenka, nebo jestli to vzniklo nějakou, nějakou poštou na přenosu. Mm -hmm. No to je hezký příklad toho, jak ty myšlenky operují za našimi zády, že jo, často. A, ale, a, no, já myslím, že by se to dalo říct i tak, no, že, že vlastně opravdu slouží jako, já jsem tam použil ten termín rastr, jo, který používá božárka třeba i, Myslím, že by se dal použít teda i termín Filtr, který propouští určitý aspekty skutečnosti. No? Já myslím, že to jako se dá i takto formulovat, ta, tak jak to třeba, a je to zcela souloví s tím, jak to třeba formuluje Ricke. Jo? Že teda, ta ideologie nám vlastně předem, jako, on tam, že ho říká nejenom on, že jo? třeba i ten Haywood, který jsme si tam citovali, že že my vlastně neobdíváme skutečnost jako takovou. Skutečnost nám není nikdy přístupná bezprostředně, ale vždycky už prostřednictvím nějakých výkladů. A, a ty výklady jsou často ideologické právě. A tudíž nám vlastně, nám vlastně propouštějí ze skutečnosti to, co jako chtějí vlastně. Jo. A tím pádem jako provádí skutečně jakousi prioritizaci, bych mohl říct, toho, co je vůbec důležité. A na co, na co se máme zaměřit, takže se může stát, že nám jako třeba některé důležité aspekty skutečnosti unikají. A třeba právě to, a to souvisí pak s to pak jako se uplatňuje v té setrvačnosti, jo, že nám často vlastně pak unikají ty věci nové, jo, které, které teprve jako vznikají, jo, a které často pak propadají tímhle s tím filtrem nebo tím rastrem a tím pádem vlastně nás činí slepými třeba vůči, vůči nějakým důležitým výzvám v té v situaci, ve které se ocitáme. Ještě rychlý do, doplňující dotaz, bylo by velké, veliké jako, si nechci se řekl stretch, prostě na tržení té myšlenky říct, že existuje například nějaká ideologie přecházení na přechodu, jen protože na přechodu máme nám na mozek filtruje, že je důležité světlo pro žijící auta, ale už třeba ne, jestli svítí sluníčko a tak. No, tak tohle je takový, jako, musím hraniční případ toho, že to je nějaký pravidlo, že jo, který, který je ale součást, je, je nějak zakotvený v tom celkovém společenském systému, že o těch různých, řekněme, pravidel, hodnot a tak dále, jo. Který um, um, mohou nějak zprostředkovaně jako souviset, uh, souviset s nějakými jako ideologickými výklady, třeba, um, třeba jako, hodně záleží, jestli třeba žijeme, uh, uvedu teď příklad zase zjednodušený, jo? jestli třeba žijeme, nežili žili celý život v Německu, teď myslím v západním Německu, už se to nerozlišuje, ale dřív se to rozlišovalo, nebo jestli třeba žijeme v Čechách, v Německu třeba jsem zažil, když jsem tam žil, že um, tam stálo auto, byla noc, naprosto, uh, naprosto temná, nikde nikdo a tam byla červená a bylo to nějaký jenom, jako, že se tam opravovala silnice, tak to bylo zúžený do jedného a ten člověk v tom, autě, uh, v tom autě seděl a čekal prostě, i když nikde nic široko daleko nejelo. A pak tam nějaký člověk, nevím, jestli to byl Čech, nebo... ten to Tento... jako projel, ale co se stalo, on pak zjistil, že ho někdo udal. Ale že to bylo, že to bylo v té noci temné, kdy on si myslel, že nikde nikdo není, tak přece jenom tam nějaké děle oko se objevilo a opak pak dostal pokutu, tak tohle tady si myslím, že jako, to možná ukazuje na hlubší zakořenění těch pravidel že jo, v nějakém jako nějakým obecnějším vnímání a obecnější citlivosti v té společnosti, jo, která, které mohou být vlastně různé jo. a já si myslím, že i když třeba jako um, zdánlivě teda Česká republika dneska i třeba Německo jsou jakoby demokratickou společností, tak mají vlastně úplně odlišnou kulturu a tradici, jo, která možná souvisí i s tou totalitní zkušeností, jo, která nás vlastně činí více či méně citlivými na některé třeba typy pravidel. Jo. Myslím, že takhle, bych to takhle viděl jako třeba zprostředkovaně, jo, když už jste použil, použil ten příklad. Děkuji. Petr Rohel? No, já bych se zeptal na nějaké specifické typy teda ideologií, které podle mě by měly být analyzované a možná tady, tady nezazněly. Dej, dejme tomu. Globalizace je daná, nedá se s ní nic dělat, je tady teržní fundamentalist, říká prositelnoborový ceny za e, ekonomii jistý A e, společnost neexistuje, jen jednotlivec, věc. Dokrát duším, možná, že to je falešná interpretace, tečerová. Tyhle ty jako skutečnosti naší společnost e, prostě nějak nezaznívají jako, jako součást ideologie. Takže to je ten první okruh a potom už se dotkly teda te Arendové a ano, Pokud se týká Arendové a vlastně i té souvislosti s, s tou problematikou totality, je tady určitý problém vztahu filozofii a řekněme historie, Protože Bádání jsou, jsou, je v desetiletí jsou historické školy, které označují chápání teda ať už v Německu nebo, nebo teda ve východním bloku jako totalitních za prostě nescela přesné. Ten je byl prostě složitější a samozřejmě jde i o ty vývojové období, že, jestli budeme označovat pražské jaro za totalitní, no tak jsme vedle, podle mého názoru. A přesto to jako svůj smysl funguje možná taky jako ideologie. Pokud se pokud se týká, věčně možná bych arendové, jenom upozornil na její polemiku s Janem kavánem. Essay o násilí. Arendové tedy. Větěda se vysoký kritický který tvrdil, že že prostě to hnutí 68. ve Francii a takhle je omezené, protože nemá zkušenost z českosovětského prostě z sovětského bloku. A Arendová replikovala, to je sice do značné míry pravda, ale zase Kavan nemá tu skutečnost té hluboké deprese z toho, že člověk žije ve společnosti, kde formálně může mnoho a reálně může málo. A v poslední věku Havla, tam je třeba ten S Vá o a celý život v pravdě, Petra, Petra, Petra, Petra, Petra, můžeme, můžeme teda tohleto, to, jako, že žiju v právě jenom tím, že podepíšu chartu a Peter Pit Hart replikoval že, v této věci, můžeme to považovat za nějak úplně přesné stanovisko a nebo jako cestu, která vedla do jisté izolace. To že. byly tři dotazy, prosím o větší klid a nevím, jestli všechny tři chcete zodpovědět, tak oni už Že je možno v kolo, oni, ne, ne, oni už se některé, některé zodpověděli sami, tak. ale ne, tak já, já bych já reagoval. Ale možná začnu od toho prostředního. Jo? Tam je ten je, ne, asi nejjednodušší, tam tam jde o tu o to, jestli teda můžeme vlastně celý období těch komunistických režimů klasifikovat jako totalito, jo? tak ani Arendtová to vlastně nedělá. Ona vlastně ten termín, ona to vysvětluje v jedný z těch předmluv, teď nevím, ke kterému vydání původu totalitarismu, že vlastně ona vyhrazuje ten přísný termín toho totalizu, totalitarismu, jak ona ho chápe, prostě na dobu prostě vlády nacismu v Německu a na vlastně stalinský, na, na, na do, dobu stalinského teroru. Sám Havel hovoří o posttotalitě, že v tom, pokud hovoří o normalizaci nebo ty termíny jako střídá někdy, jo. tak já se nechci tady pouštět teď do debaty, jestli jako to bylo totalitní nebo posttotalitní, ale každopádně jenom jsem si vědom, že o tom existuje určitá diskuse a já určitě tady nechci svádět k nějakému, k nějakému zjednodušenému hodnocení. Pokud jde o to, že teda. Samozřejmě ne, to, co tady nepadlo a nemohlo padnout z těch časových důvodů, že existují určité případy, ale věřím, že si to tam všichni dokážete dosadit. Já jsem tady nabídl jenom takové vlastně velmi obecné schéma. Pokud jde třeba o různé ideologie typu, typu nějakého tržního fundamentalismu, tak samozřejmě, že to je, to je případ ideologie, která... O kterých jsem tady hovořil, to jsou ty novodobé ideologie že jo, vytvořené někým, jo, které často mají tendenci se zvrhávat i v co si, v cosi, co teda jako má někdy charaktery těch ne asi totalitních, ale prostě minimálně nějakých zvrácených ideologií jo, a záleží vždycky na míře sebe reflexe a reflexe těch zastánců, těchto ideologií do jaký míry dopustí, aby se to třeba tak, tak zvrhlo. Jo, dokonce. Víme, že tady u nás taky máme zastánce, třeba, nevím, jestli tady můžu někoho jmenovat, tak třeba Václava Klauze. No, který jako tam vidíme, že to je ten typický příklad toho jako opravdu z té ideologie, která se vlastně zvrhává postupně, jo, až to končí v takových jako úplně bizarních podobách, úplné odtrženosti od reality. Jo, tak, tam vidíme, že vlastně ta ideologie je taková, má plocha, jo? když na to člověk jako nastoupí a nečelí tomu sklouzávání. tak to můžeš velmi špatně s ním a často i s tou společností, která tomu naslouchá, dopadnout. Takže tam jako, já jo, ten, to, co jsem tady nabídl, ten obe, to obecné schéma, tak samozřejmě má různé, různé podoby, já jsem to i naznačil a může sloužit jako určitý, um, řekněme, nebo diagnostický prostředek k tomu, jak, jak se v tom vyznat, jo? v těch případech těch ideologií, se kterými se, kterými se setkáváme. Jo? Samozřejmě, že i třeba demokratický stát má svoji ideologii, která ovšem který všem pokud je skutečně demokratický, tak připouští právě pluralitu e, dalších světonázorů. Takže ten má v sobě zakódovány, aspoň ta demokratická ideologie má v sobě zakódovány přímo v tom systému, jaké obrané mechanismy proti tomu, aby se jako zbrávalo něco e, v tu ideologii, v tom e, horším e, slova smyslu. A teď jsem zapomněl, co bylo to třetí. To, jo, to byl ten rezek. Jo. <laughs> Já si taky nemyslím, že stačí podepsat chartu, aby člověk žil v pravdě, ale určitě to vyžadovalo velkou, velkou míru odvahy a ne každý měl. A, mh, takže já se jako to, samozřejmě to, mh, si to cením a obdivuju to, ale vlastně ten, mh, to bychom se museli začít bavit o tom, co on přesně tím životem Velží a v pravdě myslí. Jo. Vpravdě myslí tu, mh, to, ten život Velží je velmi úzce spojen teda s tou ideologií a s tou, mh, s tou vládou toho totalitního nebo posttotalitního režimu. Už se člověk podřizuje, že jo? a chvíli kdy se ho podřizuje, tak prostě žije v té lži, kterou stává se vlastně součástí toho, já jsem to tady naznačil, že jo? Jak, ten, jak ten režim a ta ideologie vlastně nahrazuje tu realitu nějakou pseudorealitou a tím pádem se stává vlastně součástí toho systému té organizované lži. I když to třeba dělá jenom z nějakých zjišťných důvodů nebo z důvodu, že se, že se bojí, že jo, z důvodu strachu, Havel tam často zdůrazňuje, že ti lidé vlastně se tomu jako podávají jenom. Ne, že by tomu věřili, ale protože prostě neměli odvahu tomu, tomu se postavit čelem. Jo, tak, a ten, kdo podepsal chartu, tak se tomu postavil čelem. Jo, tak v tomto smyslu se jako nějakým způsobem vymknul tomu, minimálně tomuto typu života velži. Jo, jestli to byl přímo život v pravdě. No a to, to je složitý pojem, který on, on ho tak jako převzal od patočky, že jo, ale ne, ne vlastně přesně, že jo, proto, takže tím, tím to trochu ještě někam posunul a ještě navíc tomu dal tyhle politické, politické dimenze, no. ale tak to je spíš na ty kuloáry možná, by to už... já bych snad jen doplnil dvě věci, jednak že existuje i kritika koncepce totalitarismu vůbec. A že ten text, o kterém byla řeč, to je uh, esej Petra Deska, kritika Havla, vyšel ve Filozofie a politika kíče. A, a původně to bylo, myslím, k 60. a na 60. na. Jo, děkuji. A původně to vyšlo k 60. na. ve 60. na Bondiho. A Honza Makovský. Já se předem omlouvám, pokud jste o tom mluvila a mi to uniklo, ale zdá se mi, že ještě jedna ideologie, sice taková, která jako by už sama se sebou počítá a nějak se předchází, budu to vysvětlovat, uvedu příklad ODS, kde vlastně je ten fundamentalismus a jakési konzervativní hodnoty, ale ti lidé, kteří do ODS vstupovali třeba před 10-15 lety, tak věděli, že je to plábol, že vlastně kdykoliv to můžou pozastavit, zrušit, když se jim to hodí. Nikoli ta soustava tvrzení o trhu, ale i tady to, za, přímo tohle zahrnutí, už by se dalo nazvat tou ideologií. Tak bych se zeptal na to, jestli připomíná mi to rozlešení mezi ezoterickým a exoterickým pojetím, pojetím té ideologie, jestli se dá to vaše pojetí rozšířit snadno tady o to rozlešení, anebo se to celé jako rozletí. A, to další otázka, pokud teda ano. Tak zde ty vládcové, ta, ten vnitřní kruh, vlastně jakým se způsobem už v té pravdě nežije. No, to je hezký. Jako ten pojetí, který jsem tady navrhl, tak s tím počítá, jo, s tímhle, s tím, protože tam se jako počítá s různou mírou, jako řekněme, víry nebo důvěry v obsah té ideologie, jo? A v podstatě existují, někdo to vykládá jako ty různé, jako ty různé kruhy jo, prostě lidí, kteří, kteří jako, jsou teda v tom, vy jste říkal, jako v tom ezoterickém už, už v té ezoterické oblasti. Samozřejmě, že se tenhle, tenhle pojem ideologie a zejména těch novodobých těch ideologii, které slouží jako instrumenty k, vlastně k získání a udržení moci, tak ten samozřejmě počítá podobně jako ten po, pojem kýče. Třeba jak ho, jak ho rozebírá Herman Brock, že jo, tak počítá s něčím, co bychom mohli nazvat jako naprosto cynickým výrobcem kýčů. Existují i cyničtí výrobci ideologií, kteří vůbec nevěří tomu, co vlastně v těch ideologiích tvrdí, jo. A, a to jsou o těch říká, že jo, Broch, a ten to rozlišuje, on mluví teda o kýči, ale můžeme to stáhnout na ideologii, protože to je filozofický kýč, jak jsme řekli, a on říká, no tak co můžeme říct si o těch o lidech, kteří jsou vlastně ovlivněni tou ideologií a kteří ní jako věří, jo? tak to jsou vlastně, to jsou vlastně chudáci, že jo? protože oni se stávají obětí. Jo? Ale co máme říct teda o těch výrobcích, těch týčů, tak on říká, no o těch se dá říct jenom jedno, jsou prasáci. Jo? Takže takový, se uchýlí takovému velmi, velmi expresivnímu výrazu. A, nebo on tam řekne, je tam nějaký švajneraj prostě, že to je prasák. No? no tak, jo? To, tohle pojetí, který jsem tady nastínil, tak vůbec jako nevylučuje tohle a počítá s tím, jo? počítá vlastně s, s různou mírou, výry či nevíry, protože uh, tam je ještě jedna věc, kterou já jsem jenom tak naznačil, ale dost nezdůraznil, že jo? jenom v tak úvodu, že tam, kde se totiž myšlení dostává do těch gravitačních sil moci, jo? tak ono má tendenci těm gravitačním silám podléhat a různě se jim přizpůsobovat a ohýbat. Jo? A vlastně... Uh, a tam jako se nabízí takový zvláštní prostor, který obsahá od toho, co byste naznačil, jako že vlastně někdo je úplně cynik a ví, jak to je, že jo? a jenom to tak jako jenom ti ty jiný. Jo? A pak se ještě jako třeba ulevuje tím, že, že pak třeba. Píše někam, To já znám takový lidi, jo, který takhle obluje, a pak, pak píšou někam jako, e, úplně jiný názory, aby si ulevili svým svědomí no, pod pseudonymem třeba. Jo. A pracuje pro nějaký úplně jiný hnutí nebo stranu, jako, aby se vykoupili. Ale pak se tam jakoby, nabízí taková, jako, až k těm úplně obětem zaslepeným, který jako, fakt tomu věří. Jo, tak se tam nabízí podle mě taková jako, škála různých možností, do jaký míry ty lidi jako, nakonec sami přesvědčí sebe, protože je to pro ně prostě výhodný, že to je pravda. Jo. A tak jako se pohybují někde na pomezí té lži, která vlastně předpokládá nějakou, nějaký to vědomí o tom, jak ty věci jsou, a té a zaslepenosti, kde už vlastně se, se člověk stává vlastně obětí lži, jak jak, říká, jak, jak tam někde říká Havel. Že jo? vlastně zajatci nebo vězni vlastních lží, jo, nebo, nebo zaplétá se do vlastních lží. Ono totiž ta léš je zvláštní věc, že ona jako, ono to vypadá, že jako člověk tvoří jako svůj výtvor, ale ona mu to vždycky nějak vrací. A vrací mu to třeba tak, že člověk už tratí, potom roz, roz, přestane z rozlišovat, co je pravda a co je léš. A, a vlastně se do těch lží sám nějak zapleté a stane se vlastně sám pro sebe neprůhledným, tak to všechno si myslím, že ten fenomén ideologie nám odvírá takové jako velmi vlastně zajímavé perspektivy pro analýzy takovýchhle různých fenoménů, který zcela problematizují ten naprosto jakoby jednoduchý protiklad mezi pouhou lží a, a omylem třeba, jo. Když se tedy vrátíme k tomu zůzněného a slovo klauzově, tak to je z toho hlediska, myslíte, že teda jako se sam zapletla v vlastně přes to, to hranice proto ta smldory a oni pořád kalkuluje s tím že ve svých podmínkách jakože ještě pořád tím něco myslím. já si jako neodvažuju podat jako no. diagnózu úplně eh um, no korek jako... jako, bych já jsem si spomněl když jste o tom mluvil ne, já, já to fakt nevím no. já sám já sám vlastně si nejsem nějist no. Nicméně jsem si vzpomněl ten, já nevím, jste to viděli, ten um, rozhovor Václava Klauze několik dní před Sametovou revolucí v rakouské televizi, to byla taková debata, kde vystupovali různí zástupci z Maďarska, z Polska. Že jo, s, Rakouská, pak tam přizvali za eh, tehdy ještě komunistickou ČSSR, tam pozvali Václava Klauze. který tam hovořil takový, takový jako vlastně prorežimní, eh, ani nemoc vlastně reformní člověk. Jo. A v jednu chvíli tam řekl větu, která mě opravdu velmi zaujala a, a ještě se u toho tak podivně zakoktal. Eh, tak, takže by se to dalo skoro považovat jako jakési freudovské, freudovská známka um, nebo signál. On řekl v jednu chvíli, tam nějaká ta maďarská opoziční představitelka, um, která byla zároveň ekonomka, tak říkala, že třeba třeba jako ty reformy jako, um, ekonomické pořádně rozjet. A Klaus nebyl vůbec ochoten se bavit o politických reformách, ale tak o těch ekonomických, ale ještě, jako, ještě tak jenom jako opatrně. No. A v jednu chvíli on tam řekl, že to se nesmí jako příliš přehnat jakoby, s, tím, s těma reformama, protože pak by neviditelná ruka trhu mohla napáchat, napáchat velikou škodu. A když si jako, uvědomím, že za několik týdnů potom tenhle člověk se stal jako hlasatelem neviditelné ruky trhu, která všechno teda zařídí a pěkně... On obrazu, škodu. <laughs> to, světě, ano. ano. Možná, možná že, že je zatím nějaká ještě ezoterická, ezoterická hlubší pravda, do které já nemám hled, ale z tohohle jako bych typoval, že, spíš, že, že je to spíš ten typ toho cynika, který, který vlastně říká, který co říká ale, ale zároveň mimo se to nevylučuje, že se pak člověk může do těch vlastních lží tak zaplíc, že už jako sám vlastně nerozliší, co je pravda, co je lež. Vlastně. Poslední tři velmi krátké, prosím, reakce, dotazy, Mirek. Pažku, já jenom věcí. Jsi říkal, že teologové by se mohli podívat na deideologizaci, respektive na tu problematizaci ideologie, nebo bránit svým náboženstvím. Tam měla trochu problém, že teologie přece většinou teolog určitého náboženství, že jako univerzální teologi spíš je Takže mně připadá, že jakoby obecně, když ten teologový není, jako třeba konkrétně, on zice může dostat teologie jako třeba fundář, ale, jako, ale v zásadě si myslím, že teologové mají mnohem větší. Jakoby, e, tam jsou nějaká dokumenta, která jsou jiná, třeba ve vědě v podstatě nejsou. Ve vědě, která naopak bych spíš řekl, že se dá kardivát, jako svět skrytých sil a zákonitostí, to jsem vědu, jako, ale je, jako, je, je to jedna z možných definic vědy, samozřejmě. I když tam na té ideologie je ta. Je to ověřování těmi experimenty, že které tam hraje jako to je ta druhá stránka té věci, dost venově. Ale jako já myslím, že narodového věce u toho te vždycky bude. Ten vědec může že třeba všechno je chaotický a není možné to obecně vůbec, to je možný výsledek. Ale u toho teologa si myslím, že možný výsledek buh není, je, je možný samozřejmě je i realizovaný český poměrek, ale není to něco, když je to něco chápané, jakože přestává být všech teologie většinou. Když to u toho věce to tak nevnímá, že se tam věce. Hmm. Ale to je teda první věc. Tom, prosím, je... prosím stručně. Prosím. Potom jsi říkal o té skupině, jak je ideologie hmm. dobové skupiny, tak e, trošku možná, ty jsi tam, jakoby, e, tak takový politicně z toho plynu, že to většinou většinová ideologie ty, ty společnosti jako většiny. Když to bylo by zajímavé třeba říct, e, co třeba s tím dělají ideologie třeba e, LGBT, že jo, prostě tak mám nějakou menšinovou ideologii, která hraje nějakou roli v těch společnosti a která spíš provázuje ani ne tak sama sebe, ale to potvrzování těch společností. To znamená ty většiny. To znamená, že tam spíš by bylo ještě zajímavý se podívat, jak, jak co se děje, když ta je je, je, je je nějaký malý malé skupiny, malých malý menšiny v té společnosti těch třeba víc těch menšin a co se teda děje s tou společností. To je teda druhá věc. Počkej, počkej, to už je moc. Já jsem myslel, že ty tři otázky jsou pro ně. Ne, tři ne, Ne, ještě můžu druhý ne, Ne, ne, ne. Možná by, by to stačilo, ale. Tak se to pak vypově, ještě můžeme říct, přestávce, ale. Um, já, jsou, jako, já začnu od té druhé poznámky. To si umím představit. Že prostě, um, ona to nemusí být vždycky ideologie velké skupiny. Jo, nevím, třeba, možná, že i letní filozofická škola má, může být ideologii, ale, eh, aby motivovala své eh, účastníky. Ale můžou být samozřejmě malé skupiny, které mají své ideologii a ty nemusí být vždycky jako v souladu s nějakou většinovější ideologií, jo. čili pak může docházet k tomu, tomu střetání těch různých ideologií, jo. ale protože to jsou ideologie, tak často právě ty dochází k těm střetům, jo. protože každý tam dochází z nějakých jako předpokladů, které se mu zdají být samozřejmý, jo. ale navzájem si tyhle ty předpoklady problematizují, jo. tak to nepřipadá jako jenom dobrý doplnění k tomu, co jsem říkal. Pokud jde o ten první příklad, tak ten je složitější, jo. Prostě, jistě teologie má svá vymlatá, ale zároveň prostě, protože se taky zabývám tím středověkem, tak dobře vím, jak vlastně oni s tím, jak, jak třeba definují třeba nejtaký Tomáš Akoviňský, jak definuje vlastně vztah teologie k, té světské, k tomu světskému vědění, že? A ono tam se ukazuje, že vlastně ta, to, čemu my říkáme dogmata, takže oni vlastně mají paradoxně pro to myšlení jako jednu velkou výhodu oproti těm vědeckým axiomům, že oni vlastně to myšlení upomínají na jeho meze a že vlastně ukazují, že to myšlení vlastně vždycky už stojí na nějakých předpokladech, které vlastně nemá to myšlení úplně pod svou kontrolou. A to, pokud je ta, ta, ta teologie jako poctivá, tak se opravdu snaží jako všemi možnými rozumovými prostředky, a třeba i filozofickými, opravdu reflektovat to, co vlastně je k dispozici v té náboženské tradici, včetně třeba těch textů, jo, kanonických ale zároveň by neměla nikdy jako vlastně rezignovat na poznání pravdy. A, ten, to, z čeho jako, a v té křesťanské tradici minimálně můžeme pozorovat takový jako nez, až nezřízený optimismus jo, v celých těch dějinách, jo, že, že když se vydáme na to jako to hledání pravdy otevřený, tak se nikdy vlastně nemůžeme dostat do rozporu s tím, co se by dozvídáme z toho zjevení, pokud mu dobře rozumíme. Jo, ale ono se většinou vychází z toho, že mu právě nerozumíme. Jo, čili tam spíš z toho, co jsem říkal, jo, tak tam si, my si můžeme pomoci tím eh, takovým tím výkladem té tí hermeneutické struktury toho vědomí, jo, že vlastně ten, řekněme, nějaký to náboženské přesvědčení nebo ta dogmata tvoří vlastně roli nějakých jakoby, přesvědčení, která jakoby, nemáme pod svou kontrolou a která teprve musíme sami pro sebe učinit průhlednými. Jo, a to používáme právě jakoby, ty nástroje toho filozofického myšlení. Jo, a tady si myslím, že vlastně... Zase na druhou stranu není ten, ten křesťan, křesťanský teolog nebo filozof, není v tak odlišné situaci od nějakého vlastně člověka ateisty nebo sekulárně smýšlejícího, protože oba vlastně vycházejí z nějakých takovýchhle vlastně pro sebe neskontrolovaných přesvědčení. Teda potom musí nějak převést na rovinu vědění a podrobit je kontrole v ty svoji reflexe a kritice. Možná, že dokonce, to by řekl určitě Tomáš Akvinský třeba, že ten, že ten teolog, respektive věřící, má tu výhodu, že on od začátku ví, že to jeho myšlení vlastně má svoje meze. A že teda vlastně on, on teda jako tím pádem nikdy tyhle ty meze vlastně nepřekročí. Ne jako proti, Dobře, proti... Ano, proti Filip a pak poslední kléna. Já jsem celou dobu přemýšlel jako o vztahu ideologie a demokracie. Jo? A teď na to například, tak s tím Václavem člověk má pocit, že naše demokracie na to není tak špatně, protože nějaký lidi jako prohlíní, že tady ten člověk už jako pobudí a nedostane moc Jo, Ale jak tady ten pocit aplikovat na současné nebo obecně? Třeba ta má otázka byla, Jaký jsou teda ty nejvíc nebezpečné ideologie. Na našich současné, Ale jak to aplikovat něco podobného v Americe, když ten předvolební boj, a ten už je ne, vlastně jako pořád nějaký boj, je právě založený na tom, že obě ty strany vlastně někam ulítávají a tím jako přitahují sobě ty lidi. Jo? Z, pohledu, z pohledu celý řádky evropánu opravdu to jsou. Jo? Že už jako, to jsou nějaké balíčky názorů, které už to opravdu nemá realitu jo? Ať Trump, nebo nějaký tvrdí, já to na druhé straně, takže jako co s tím, nám to opravdu vypadá, že to je jako, jako součástí té demokracie, ty ideologie, opravdu pejneráně jako tohletí slobě. A... No za důvěru že ode mě očekává, že vyřeším nejenom situaci v České republice, ani ve svých státech. No. E, no tak jako já se domnívám, že pokud ta společnost je demokratická, a, tak jako v zásadě by měla připouštět tu pluralitu na, názorovou i světonázorovou je a to znamená, že jako e, i střed třeba různých ideologií, jo? ale prostě to, do jaké míry se ty ideologie jednotlivé odtrhávají od reality, je jedna věc. Jo? Druhá věc je, e, do jaké míry se pak stávají destruktivní pro ten systém sám. Jo? Každá demokracie má svůj, řekně, si musí nastavit nějaké limity e, a ochrany, e, hráze proti těm ideologiím, které už ji začínají ohrožovat. Jo? Čili ta demokracie je v zásadě tolerantní, že vůči různým typům ideologií i, ale ta ideologie nesmí překročit určité, i když ve Spojených státech tam vlastně nemají žádné hranice. Jo. No, to je spíš naše evropská kontinentální záležitost, která souvisí s naší historickou neblahou zkušeností. Jo. A, ale já si nemyslím, já, já nevidím tu situaci ve Spojených státech ani tak skepticky. Mně se zdá, že tam sice jakoby, máme ty dvě strany, jenomže že ty jsou zase jako velmi pluralitní. A to, že se tam najednou objeví nějaký extrém, jako je Trump, tak jako se bohužel asi může stát, jo? což souvisí se stavem těch moderních demokracií a společností asi obecně. Na druhou stranu, na druhou stranu je vidět, že i tam v té straně to narazí na nějaký, jako, na nějaký odpor. Že jo? Když to nenarazí tam, tak prostě to narazí na odpor jinde. A ta společnost se s tím musí nějak jako vypořádat tak, aby vlastně nedopustila, aby byly tím podem lety ty demokratické zásady, což už jako v případě jako trochu jako vlastně extrémní, je extrémní jestli je to ideologie, ale je, taky svého druhu, že jo, tak vlastně hrozí. No. A, jo, ale prostě ten vztah k demokracii, myslím, k ideologii, je, to, to už jsme, toho už jsme se tady dotkli. Jo, že jako, na rozdíl od těch totalitních nebo autoritářských systémů. Že jo, tam vlastně je možné se neustále do té reality vracet. Jednak tím, že tady soupeří různé ideologie, a jednak tím, že je možná vlastně nezávislá kritika těch ideologií. Jo. Proto je taky důležité, aby tady byly nezávislí intelektuálové, aby tady byly. Aby tady byly vědecké instituce, který nakonec jako tyhle zdánlivě nepotřební a neužitečný lidi zaměstnávají. by tě moc neplatí za to, ale nějak to, nějak to trpějí. A je to součást vlastně jako toho té demokratické společnosti, jo, která vlastně opravdu stojí na tom, že je pořád možné jako by to hledání pravdy. A já um, jsem uvažoval, jestli to tam mám zařadit, ale existuje takový jeden moc text od Karla Jasperse o vztahu svobody a pravdy a on, on se to Pravda, Svoboda, Mír, to z 58 roku a tam říká, že není vlastně možná svoboda bez pravdy, jo? protože tam, kde se úplně ta společnost odtrhne od pravdy, tak jako začne... Jak tu, tu se to strašně líbí a jako pasuje to, nebo to asi do nedávna pasovalo na ten kontinentální prostor, můžeme Budem. si paní, já to pořád rukuje pravda, v té Americe právě mě nepřijde, že ta politika je hledání pravdy. Bude muset opravdu končit tak stručně ne, poslední... Uh... Já jenom řeknu k tomu slovo, politika není o hledání pravdy pravdy, ne, ne, <laughs> jo, ale ne, jako ne, z principu. Ne, ne, ne, jo. Ne, ne, ne, ne, proto. Uh, proto je důležité, aby tady bylo ještě něco jiného, než politika, je. ten prostor, kde se ta pravda hledá. A tedy možná ta politika v tom širším slova smyslu, to je občanská společnost, kde v tom hledání pravdy, práva a spravedlnosti, možná je podle mě jako je vlastně. Můžeš. No, Mluv. Já mám vlastně jenom uh, takový hodně obecný dotaz k té základní typologii těch přístupů k ideologii, uh, respektive té typologii kritického a negativního, a nebo neutrálního, respektive teda nějakého konfliktu, jak jste že to vlastně takový je přístup, přístupů. A vlastně tady to rozčlenění už samotné vlastně implikuje, to se tady teda i potom vícekrát zaznělo nějak explicitní. Že vlastně ten kritický vztah ideologie ideologii je vždycky nutně fokusem o nějaké jako vykročení z rámců té ideologie nebo osvobozování se od té ideologie. A mi tam vlastně chybí reprezentace takové ideologie, které vlastně současně pro ten určitý kolektivní subjekt jakoby, předmětem neustále kritické reflexe a evaluace, ale současně k ní má ten kolektivní subjekt i afirmativní vztah, což je třeba případ poměrně častý třeba v nějaké jako radikální politice, která je hodně propustná i s tou akademickou sférou a má vlastně i svoje jako akademické časopisy, kde je ta ideologie třeba Journal of Political Ideologies nebo Radical Philosophy kde vlastně ta ideologie je podrobována neustále, reflexi, evaluaci, prolíná se to do těch praktik té, toho kolektivního subjektu a, a přesto k tomu je ten afirmativní vztah. Tak na to si že jak to vlastně jak zapadá do toho stanění. Do toho On to jako vlastně já jsem nevyloučil nebyl, ten afirmativní vztah. Já jsem nemluvil o tom, že je nutný úplně rozbořit té ideologie. Dokonce z toho, co jsem řekl na základě třeba toho Rickera, tak ono to není vlastně úplně dost dobře možné. Protože, protože my vždycky jakoby minimálně jakoby z nějakých těch ideologií jako žijeme. Jo. A nemáme to nikdy pod svou úplnou kontrolou. A, takže uh, určitě je možný afirmativní stav k ideologii, který zároveň ale um, nesmí jakoby, podléhat té bezmyšlenkovitosti a těm setrvačnostem a tomu sklonu jakoby, k tomu upevňování se té ideologie v sobě samý. Čili to si myslím, že zase vlastně pak je selhání intelektuála, když jako najede na vlnu nějaký takovýhle nový ideologie a ta není dostatečně kritický a sebekritický, včetně i předpokladů té vlastní ideologie. Jo. Pak uh, si myslím, že vlastně ten intelektuál jako v podstatě zase pro nevěřuji, učí, učí svému poslání, protože jeho posláním je především kriticky myslet. A to vždycky znamená jako nějak jako překračovat ty rámce, ze kterých myslí, ale to neznamená, že, nemůže, jako že jim nemůže přitakávat zároveň. Jo? Můžou se mu i ty rámce jako potvrdit že jo, ve své jako pravdivosti nebo ve nějakým minimálně nějakém jako pozitivním významu nebo hodnotě. Jo? Nakonec to vlastně platí i pro ty třeba to, co jsem tady, jak jsme tady potom diskutovali pro příklad těch církví a těch náboženských společností. Jo. Tam taky vlastně nejde o to, když jak už tady bylo řečeno, když někdo fakt úplně rozboří ty východiska takže že popře třeba existenci Boha. Jo. Tak i když samozřejmě negativní teologie ta tady existovala určitě. Já vím, já, já, já, já znám ten fungův vývoj. No. A, takže se pak opravdu už ocitá trošku mimo ten rámec a staví se třeba na pozici té religionistiky, jak bylo řečeno. Ale takový případ je možný, jo, takže oni jsou možný, opravdu různý případy, a, asi záleží na tom, na tom, prostě konkrétním, tom konkrétním příkladě, ale prostě tu afirmaci ne, ze zásady jako nevylučuji a určitě to pojetí, které jsem tady předvedl, taky vlastně, jako ne, vlastně nevylučuji. Děkuji vám všem, děkuji všem, vyskutečně.